سورہ مدصر کے دو درشم نمبر آیات مبارکن نوے درست دی کل لا دا سندہ یا کل لا داما نام کی گلہ خبر حقدا والقمر اوزما دی قسم وی پس پگمئی پهلیلی د ادبره او, آو قسم میديوي پهشپې کله چې شا ک او شپلاړه شي ووب د او زما د قسم وي په سبا د سفره کله چې روخانه شي اوړه لا احد کوبر یو دلو يو عذا بونونه دی نذیرره لل البشر دا یاره ورکون کې د بنییادم لره لمنشامنکم د اغچ چې خوښه شي د تاسوونه ته قد دمه دا چړاندي شي۔ او یتا اخر یا رستوپاتیش ایڈ وان دی ش د قور خیرت د فار ته یاره مهنتو کی یا رستوپاتیشو ایس مون کل لمن شاء منکم ای یتقدم د هر غچا چی خوخه شیتا سنا ای یتقدم او یتاخر دا چڑوان دیش یا رستو پاتیش کله نفس هر یو نفس بما کا شابت دا اعمال او جنہ چکڑی دی رهیناتون غانبای گرفتار بئی اے غانشید چاسره چکی دی داغ لاس کی گرفتار نو حر یو نسباغ چکلی دی رہینا تنگر افتار بئی ایلا اصحاب الیمین مگر خاوندان دخلاص والا جمان لام بورت پا خلاص ملاويږي گی اللہم جعلنا منہو فی جنات پا جنت نکبئی یاته اوتهپسونه ب کويدي اوبلله عامل مجر پهباره د مجرمانو کې ا جننتیانو ج نهان اوول سره خبرې کوي او دامو منان بدي مجرمانو تهي مع سرلهکه کومفی شقر سشید چرای واست ایتا سودی سقرو جهنم تا قالونو ایباوی لم نکومن المسلید نو مون دنیا کید مشکونکو نا اے دو کس حق ند یود الله حق دے دویم د بندگانو حق دے واید الله په حق کې مولوی حق زایا کړه او چې مزدې ای حقوق الله کې ایمان نه پشلوي شې څه ده ویلم نکو من المسلي مجرمان وی نو موږ د مشکون کنا ولم نکونو تیم المسكين او نو چې طعام ورکول غریبتا ایک شو کوږه او تکلیف هو نومون ممسکن ته توام ولم نه کونومونګان نو تعمل ممسکیین چې تو عام به مورکولو غریب ته په حکوکل عبات کې ټول نه لوي حق دا دڅکوګې د دے دی دے داغ د روټای ورکو باره کې فکر من وكننا ناخذ مع الخائدين او مونغاي ودا دومره وخت پس کی تیر شو جتا سونو مشکولو نمود یو غریب دیو ټکڑے روټه ای صفیکر کولو ادا شپیت کال پس کی تیر شو وَيَوْمَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ أُمَمًا چي گپ شپ مولګول د گپ شپ لگون کو سرا ورن نوت پلو بو باتل کې مال خائدين سرا ذ ورن نثو نوت کنا وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ وموږ د دروغو نسبت به مقولو رز د قیامت او رز دي شاب مو من نمن او د دې کدا وخت ریدو حتا اثان اليقين چې موږ تا یقین شه راغې چې مرګ دې ال قران شریف کې سوره مقامات کې مرګ ته یقین وره د دنیا دا عمر ګره تاله کې د ټول قوتونو را جمع شي نو تال ذا ځموري غستېږي سبا پوره ب ژوند ده ابا د دنیا دا عمر شکی د اغېره په امره شوره مهنتونه کو یقین د پاره ډه مهنت نشتاو کده نو د نش په مرتبه کې ده یقین مرق تو يل مخم تیر او عبد حت اتا کل یقین و اید اخپل رب عبادت و مندگی کوا تردی چی یقینی شیر و رسیگی چی مرگ دے او اسمان ابن مزون رضی اللہ عنو چی کل و شو نداللہ حبیب خکلم کو او صحابی و ایما قتل چیداللہ دا حبیب وخکی پاننگورا بیدی وی اما اسمان فقد اتا کل یقین و عثمان ته یقینی شه راو رسېدو چې هغه مرګ دې حتا اته نلی یقین تر دې چې راغله ومغ ته یقین شه چې مرګ دې وصلی الله خیر محمد علیه و اصحابه اجمعین